«Що ж я сказав, вибрав батько, а насправді паличка, звичайно, сама вибирає собі чарівника?» Містер Олівандер підступив так близько, що мало не зачепив своїм носом ніс Гаррі. Хлопець побачив у його туманних очах своє відображення. «Ось де, довгим білим пальцем, Містер Олівандер доторкнувся до шраму у формі блискавки на гареному чолі. Прикро казати, але це я продав ту паличку, що заподіяли цю рану, вимовив він стиха. Тринадцять з половиною дюймів. Тисова. Могутня паличка. Дуже могутня. Але в лихих руках. Ох, якби ж я знав, що вона накоїть у світі. Старий скрушно похитав головою і аж тоді, на гарну втіху, зауважив Геґріда. Рубеусе? Рубеусе гегрід. Як приємно бачити тебе. Дубова шістнадцять дюймів. Трохи зігнута, так? А то ж прошу пана підтвердив Гегрід. «То була добра паличка. Але, здається, її зламали на упіл, коли тебе вигнали», раптом суворо запитав містер Олівандер. «Власне так», відказав Гегрід, човгаючи ногами. «Я ще дотепер маю ті кавалки», додав він жваво. «А ти не користуєшся ними?» Гостро докинув містер Олівандер. Йой, пане, ні. мерщій заперечив Гегріт. Гаррі помітив, що, відповідаючи, Гегріт міцно стиснув свою рожеву парасольку. Ген? протягнув містер Олівандер, пронизавши Геґріда поглядом. Ну що ж, містер Поттер, зараз подивимось, а він витяг з кишені довгу вимірювальну стрічку із срібними позначками. Якою рукою триматимете паличку? Взагалі я роблю все правою, сказав Гаррі. Випростайте руку, ось так. Старий зміряв Гаррі від плеча до пальців, тоді від зап'ястка до ліктя, від плеча до підлоги, від коліна до пахви, а потім його голову. Мірюючи, він пояснював, «Містер Поттер, кожна чарівна паличка олівандера містить у собі потужну магічну субстанцію. Ми використовуємо волосся єдинорогів, пір'їни феніксових хвостів і драконячі серцеві струни. Кожна паличка олівандера унікальна і не тотожна ніяк іншій. Так само, як немає однакових єдинорогів, драконів чи феніксів. А взявши паличку іншого чарівника, звісно, ніколи не досягнете пристойних результатів. Раптом Гаррі усвідомив, що стрічка, яка вимірювала відстань між його ніздрями, Робила це самостійно. Містер Олівандер бігав собі між полицями, знімаючи звідти коробки. «Годі!» – наказав він, і стрічка впала на підлогу. «Гаразд, містере Поттер, прошу спробувати оцю. Бук і серцеві струни дракона. Дев'ять дюймів. Гарна й еластична». Прошу взяти і махнути нею Гаррі взяв паличку і віючи, Трохи нею помахав Але містер Олівандер майже відразу Вихопив її йому з рук Клен і феніксова пір'їна Сім дюймів Досить пружна Спробуйте Гаррі спробував Та не встиг він піднести паличку Як містер Олівандер вихопив її ні-ні, ось чорне дерево з волосом єдинорога.